з попереднього джерелівського життя ходив ночами до Марії, яка була донькою неабикого, а таки Штефана Дзвінчука. Як відомо, будь-яка слава задурно не минає. Слава Василя Годьора, як головного атамана бандерів, у краї впала в очі збитим у банди місцевим кримінальним злочинцям, що їх у ті часи розкладилось, як багато років по тому, коли прапороть боротьби за Україну підкопив уже відважний пантелеймон Люденюк колорадських жуків на Барабулі. Прості, невчені, національно несвідомі свідомі бандюки нападали на села, грабували, вбивали, гwałтували і називали себе бандерами. Мовляв, вони гвалтують комсомолок, забирають гроші у людей і ріжуть учителів за вільну Україну, а ходять під отаманом Годьором. Та чомусь ці бандери десятою дорогою обходили анкеведистів і озброєних стрибків, а розбивали заможних, але беззахисних газів. Коли Годюр довідався про цих борців, він так розлютився, що мало не микав на собі чупер. Заспокоївшись, він наказав сотні відкласти на якийсь час війну з комуністами, а зосередитися на відстрілі самозванців. Пантелеймон Люденьок, серед інших історій праводюра, почутих від старих людей, пам'ятав і таку. Кам'янчани Петро Митра Тодоровського і Дьордії Пантелея Думитрашового з винного кута ходили озброєні довколишніми селами, нападали на людей, грабували їх і казали, що вони бандери. Василь Годюр з двома хлопцями підстеріг їх у Михайчі, коли вони розбили поважного газду Івона Василіки, Пуздрякового, і злапав. Відібрав у них гвери, повернув добро розбитому газді, а тих запитав, чи вони письменні. Ті відповіли, що до школи ходили, але чи письменні, чи ні, не знають. Тоді Годюр у хаті врятованого ним Газди зволів бандитам писати, що вони такі-такі ходили селами розбоєм і називали себе Годьюровими бандерами, Ті писали по-українськи, але румунськими буквами. Коли закінчили, Годюр наказав їм підписатися, крім того прикласти до паперів відбитки пальців. Ті все зробили і вже думали, що... Скапали, але все лише починалося. Годюр зняв свій шкіряний німецький офіцерський плащ, під яким була уніформа майора НКВД, і повів розбійників до сільради. Там він дам папери із зізнанням голові, наказавши відвести їх в обласне управління НКВД, а дурних бандерів розстріляв. Серед білої дни, на очах голови і секретаря просто на ганку сільради. Коли з району приїхала міліція, Годьор був уже далеко. Казали, що того року він постріляв ще зо штири банди, в тому числі найзапеклішу банду Чічки і Свічки. Більше кримінальники на бандерів не перебиралися. Після того, як бойовий і життєвий шлях Василя Голюра закінчився, у джерелеві довший час аж таких знаменних людей не з'являлося. Ні, звідси виходили у світ і священники, і прокурори, і начальники, і доктори наук, і доктори від худоби, але таких, аби про всіх, них знали і говорили всі, не було. Ну, хіба що місцеві вар'яти, якими здавна славився джерелів, а також диваки, за кількістю яких на тисячу душ населення джерелів безнайдійно випереджав решту населених пунктів краю. Серед визнаних вар'ятів, більшість яких безсільно колотилася вулицями джерелева і жила жебрів, вирізнялося троє інтелігентів, певною мірою навіть інтелектуалів, Дьордій Сінемафіл, Володко Співак і Ніцул Живописець. Власне, останнього правильніше було би називати письменником-ілюстратором або художником-крейдірем, бо свої роботи він виконував винятково крейдою і лише на дощаних парканах. Цензури Ніцул не визнавав і сповідував у творчості безпощадний критичний реалізм. Наприклад, він малював пекатого дядька, що під світом місячного серпа несе на плечах мішок народного добра і так злодійкувато озирається, аж йому з маківки і спадає кепка восьмиклинка. Підпис великими друковими літерами письмової грамоти Ніцел пояснював, що це колгоспний завсклад Михайло Пень краде цукор з нового врожаю цукрових буряків. Ніцела били, його художні твори змивали водою, але персонажам картин це мало допомагало, якщо першими глядачами тих робіт ставали міліціонери з районного відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності у російській абревіатурі ОБХСС. Закінчувалося тим, що в згаданому випадку ОБХССники саджали за пня а просто міліція тих, хто бив талановитого народного митця товариша Ніцула. З часом ніхто більше художника, правдолюба й пальцем не чіпав. А фахові розкладачі народного добра дружно його прокляли. Але й це їм не допомогло, бо Ніцул ночами не спав і знав усе, що коїться в джерелеві. Свої знання він з притаманною йому майстерністю втілював у напарканні крадяні витвори мистецтва. На біду предметом Ніцелової творчості була не лише тіньова економіка. Він активно цікавився і такими тонкими матеріями, як здоровий спосіб життя, несанкціоноване виробництво спиртних напоїв, сам скотина не пив, суспільна мораль, народна доброчесність і подружня вірність. Малював цей геній Невтомний алкаша, що спить у канаві Поряд порожня пляшка, песик пісіє і підпис Петро Свербегус виніс з дому півмішка білої муки Купив літр самогонки, напився і спить у шанці Кравчишин шарик, обіцяв йому шию Пацани вкрали новий офіцерський ремень Після цього Бухар із довголітнім стажем Петро Свербегус здавався у вартязький шпиталь лікуватися від горілки, не пив після дурдому 4,5 місяці, а потім знов. Або малював корвий син Ніцл самогонний апарат на плиті типу шпаргат у робочому стані. З кранника, охолодженого водою змієвика, капає у трилітровий слой готовий продукт,